1981. Тоді ще ніхто, ну майже ніхто навколо нас не знав, що таке СПб. А місто офіційно назване Ленінградом, зазвичай називали Пітером, особливо росіяни. Тепер усі вони називають його Ленінградом. Хоч офіційно він СПБ. Така вже вона є, ця непокірна норовливість російської душі. Її змушуєш Богу молитися, а вона лоба розбиває. Подорож до Пітера виявилася найдальшою з моїх подорожей на той час. До Праги, Києва, Одеси і навіть Ужгорода, що лежав далеко за горами, було незрівнянно ближче. Станом на вересень 1981 року Ленінград був моїм Китаєм, септо кінцем світу. Так далеко від дому я ще ніколи не опинявся, хіба що лише взимку 79-го і також у Ленінграді. Тобто тієї осені я потрапив до нього вдруге і надовше. Осінь зіграла при цьому свою вирішальну роль. Вона... Все більшала і більшала, Щодня, щогодини, Надносячи холод, мряку І темряву. Осінь якнайкраще Пасувала до всього, До нашої невлаштованості, Напівлегального ночування В далекій острівній гуртязі, Цілоденних черг і штовхань У натовпах і тролейбусах, До хронічного безгріща, Останніх рублів, Сталих недоїдань до всієї тієї російської класики З її зайвими людьми і невдахами-різночинцями Нам як найкраще пасував Достоєвський Ми були його персонажами До його квартири ми часто заходили, щоб зігрітися Вдаючи, ніби нас і справді цікавлять Його пантофлі, халати, нічні ковпаки та чорнильниці Музеї так і дійсно рятували. Ермітаж видавався чимось абсолютно безмежним, і ми на цілі дні провалювалися в його несходимі товщі, вбиваючи час і осінь. Іноді ми приходили тільки заради того, щоби з палацового вікна, ніби останній цар-аутист, годинами дивитися на Неву. Її державна вода гіпнотизувала. Небо над островами здавалося вже ніяким не небом, а справжніми небесами, імперськими. Коти – всі без винятку, теж імперськими, величними, в нас таких не водилося. Де називала їх великоросами? Час від часу ми з Пересердя обзивали Ленінград фінським болотом. Так начебто свого часу обзивав СПБ наш геніальний ТГШ. Я пишу начебто, бо ніде не можу знайти цьому підтвердження у вигляді цитати чи згадки, чи хоча б якогось посилання на згадку. Перед тим улітку 81-го я читав «Українські ночі» або «Родовід генія», найкращу з біографії батька, що її як то часто трапляється з усім найкращим, написав поляк. І от у тій книжці той польський Єнджаєвіч твердить, ніби Шевченко називав Петербург фінським болотом. Я нічого не маю проти фінів, навпаки. Але мені це запам'яталося і полюбилося – фінське болото. Такою назвою своєї тодішньої столиці росіяни могли би пишатися – але на це в них не вистачало ані смаку, ані самоіронії. Насправді батько шалено по-еротичному кохалися в Петербурзі, а у своєму журналі згадували про нього, як про найсолодші оргазми. О, столиця Такого скупчення красивих жінок батькові не траплялося більше ніде на світі. Толпи прекрасних, молодих. І свіжих, як цвіти, женщин розбризкували батько свої враження від Петербурзької виставки квітів. До нього ми вибралися котрогось із найпохмуріших днів усіх п'ятьох. Так наче одностайно вирішили попозувати для монументального художнього полотна під назвою «Студенти зі Львова в гостях у Великого Кобзаря». У передпокої майстерні помешкання на університетській набережній ми застали пустку на півсутінки і, м'яко кажучи, непривітну бабусю з плетевим та обігрівальним козлом. Вона сильно і по-злому здивувалася, що комусь іще хочеться заходити к Шавченке. Ми так і не пробилися до тієї музейної майстерні – Бабуся наполягала, що слід обов'язково записуватися заздалегідь, а просто за так. Шевченки нету і не буде. Коли ми не солоно хлібамши вийшли з приміщення, я плюнув і гнівно розтерши власний плювок носаком по асфальту Васильівського острова, вкотре повторив: "Фінське болото". І тут таки почув десь за спиною і трохи вгорі чиєсь дуже схоже на стогін або видих «О, столиця. Це був перший містичний сеанс перетину. Другий трапився однієї з наступних ночей. Ми рвучко ходили університетською від Академії до Республіканського моста туди й назад багато разів. Нева державно текла праворуч, а потім ліворуч від нас, у залежності від напрямку нашої ходи. Я мав на собі коричневу вельветову куртку, щойно привезену з Праги. Я нею пишався і від того майже її не знімав. А він свого кожуха і смушив у шапку, ну звичайно ж. Кожух на ньому метлявся розібнутими полами. А шапка все збивалася на бакир, і він щоразу хапався за неї рукою, поправляючи. У шапці він носив зашитими дев'ять золотих рублів на чорний день.